последната идея. Какво казва Тод за жената? Жената е древен, блестящ пламък от любов. Този древен и блестящ огън е слязал надолу и се е превърнал в жена. Древният лик на жената е отломък от великия разум, от великия Бог. Жената е трепет от този най-древен огън на самия Бог. Изначалната жена е създадена като безкраен възторг и за другите, и за себе си, и за боговете. Жената е създадена като богиня, като вечна мистерия в себе си. И духовната жена, и обожествената жена са огън. И обяснява, духовната жена живее чрез силата на мистичния огън в себе си. Обожествената жена се е завърнала в Бога, а обикновената жена живее чрез желанията си. Тя разпръсква огънят си. Тя се самопогубва от желание. Тя е разпръскващата огъня. Истинската жена обича чрез трептенията на своят древен огън. Затова тя е мистична врата към Боговете и Бога. Нещо огромно. Жената е мистерия създадена за Боговете, но дори и те не се разбрали защо. Защото тя е част от душата на Бога. Жената е храм на древната душа на Бога, на самия Бог. Истинската жена свети в безмълвието на своята душа. Жената е нещо, което съдържа великите простори на древната душа на Бога. Душата е богиня на просторите. Свещената роза на душата, това е нейното чисто сърце. Първичната жена е висша душа. Тя е съставена от слънце. Тук само искам да обясня. Много е костово на Бог да създаде душата. Света се създава лесно. Световете се създават лесно. Душата е създадена от свръхконцентриран огън на Бога. Костоло е огромно творчество на Бога да е създаде и да излъчи от себе си и чрез нея да покаже пътя към себе си. Затова тя е създадена от слънце, сгъстено слънце. Тази изначална душа е Всемирния храм за боговете, казва Тот. Те са били изумени, когато са я е видели за първи път в началото. Тя е дишала слънце. Тя е дишала нещо от тайната на Бога и те са се поклонили. Така е, защото душата е древния храм на Бога. Тя е негово изваяние, негов възторг. Тя е негово възпламеняване. В тази древност срещата на душите е среща на слънца. Среща на мистерия с мистерия. Затова всеки търси да срещне тайната си душа. Затова се оглежда, затова пътува някъде в чужбина и в градове. Затова гледа, ако може да я срещне. Разбира се, това е Божия работа. Учителя казва, душата е от висши светове, за които нямаме понятие. И Тод казва «Най-великият израз на любовта е вечната душа. Тя е майката на сърцето. Любовта е майката на душата, душата е майката на жената, а жената е майката на сърцето. Душата разкрива безкрайността на любовта, а любовта разкрива безкрая скритостта на този, който е на любов, самия Бог. Само посветеният познава душата, другите я търсят или говорят нещо за нея. Що е душата? Душата е истинска преданост, изключително насочена към Бога. Чиста преданост отвъд гроба. Това е пътят на истинската душа. Това беше за днес. На 5 юли ще продължим.